وراء عزت ترتيب الا في الذي كلسيها او هنا غير البذي تو حروف مشاباب الفيل عمله اسم لانا سبب او خبر لرفع او قانون ذا اسم باب مقدم في خبر بعده کیسم مقدم په خبر باندې خبر باندې شی مقدم کوله بچا کیسل باندې ولی که څه خبرو مقدم کې بچا باندې کیسل باندې نو مرفوع و مقدم شی بچا منصوب باندې په داو مساوات ده فرع راشد اجازه سره لږه دغه د پیل په شان شی کې کنه چا بشاند بشی؟ فیل که شاندی بشی، مرفوضی سکو، مقدم کو، مرفوضی؟ مقدم کو، او منصوب دیسکو، مواخر، فیل کم دخشاندی بشی، مرفو مقدم و منصوب سو، مواخر، البته، که خبر زرفو، خبر سو، زرف، نمانی که مکانی هر چې او چه خبر ظرفو نبیعی تقدیم جائز دے تقدیم سے دے جائز او که اسم نکروا بیا تقدیم واجب دے تو که خبر سو ظرف او اسم مارقوا اسم سوا لا چاين لک ان فی الدار زیدن ان فی دار زیدن داري... التقدیم سد جائز او کچر تا کی اسم سوا لا کیراوا تقدیم د خبر ته دی واجب لک ان من الشعر له حکمت ان من الشعر اِنَّا لَنَا لَا اِبِلَنَا اِنَّا لَنَا لَغَنَمَنَا سَيْنُوش وَقَنَا کَمَعْرِ فَوْنُو جَوَازِ اِنَّا لَنَا لَا خِرَةَ وَالْأُولَى اِنَّا إِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ جَایت کَنَا كِرَوَا شُبْغَاسُ شَيْدِ إِنَّ من الْبَيَانِ لَا السِّحْرَةِ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ إِنَّ مِنَ الشَّيْرِ لَهِكْمَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَ تَلِّهُ لِلْأَبَصَارِ تَيْدَ كَنَا فوانو شوئي شئ نكيرا محظا وكانا نكيرا سوشيوا بیا تب... تقدیم مواجب دی نه ک تقدیم تقد دی او چې بیا نه کېره کل لا مخول وا دله م بیا مواجب دی ال لا مې تا ب شوي لکه نه م نه ش الله حیکمه نه او که بیا مری فمي که نه چې لا ب شوي نو بیا تقدیم سر دی واجب دی ان من شي لا و لا مطلب دا شو چې تقدیم د خبر فقیسم باندې په عام اخالو کې جایزه خو که چرته کې خبر ظرفو شو نو بیا به خالی وي یا بهسم معرفه وي او یا به نه کېره کسم معرفه وي بیا به خالی یا مخول د لا ابتدا تااکیت او یا به که مخول د لامې ابتدا تاک یا وه بیا تقديم دا خبر وجاب تقدیم دا خبر څه شي او کومه تر له لام ابتدائيه تاكيديه نو نو تقديم څه دي چايز تقديم څه دي بیا چايز او کنا کيرو خبري نو کومه تر له لام ابتدائيه ووکو نو تقدیم دا خبر څه دي چايز کا ان في دار الرجل نو تم تقديم څه چې هغېیت نه خ خبره ف شوي ماه ته لن د سریي سره ریرسور خي وویللي او دا ورسته اوس پ کار شي دا نه او لام پرغ نه راي او لام لکه نه لا ابراهي من شي دا ترکیب نه جایز دی ان د تاکې دبار لاشا دپار تاکې دف دا دواړه بر نه راي نو من شيدي در خو قدمان إن من شيئته إلا بیگو فصل الاولي سلام عليكم اوس بهونه شو يو دا مقصدو هذ يو شيرو ور عايز الترتيب الا في الذي او خيال ساتج كم نو دغه ترتيب او چې تقديم د منصوب ده په مرفوع باندې پر دې ځان د مصول د به مارو باند دی الله فله ځ مغر پهې الله هغه تر کف کې چې پهشاندهدي سر کب ک وي او خو نهغیرلب پو که نه جا م ضارت که نه دی او خونا چې کم نو شو دی زارتکه تا دا خبر ضر کې خبر شوي بیا چې کمدن نو تبدیم سر دی جایز پوره تفصیلې پهې و خ یاره ټیرې د زور نشته کله تفیها او ہونا غیر البذی ارماں چوی پدې کې یا غلطه کې چې کم دنو علاوه پچخولی نا بعض یې پچخولی تا ویل کې څو خلی سپکای زنه سړي خلسې سپکای یې سپکه سپکه خبرې کوي سړی به خبرو باندې ور سره چنال تین بس کوي خاص خبره ونقلولیب نشي لا خاص خبرې کې بعض یې دی تویل کې داک حدیث کراږي لیسالمتمرو بتیانی ولا باللعان ولا الفز مسلمان بهو ګل په غور نور کې تان چسته وي او خیره ومه کې مسلمان او مسلمان بس په کولې نی چې دخلص په کې دې په کولې ترني ترني خبرې کی د ډیر ډیر زیات حالاته ښه خبرو دا ځنه سړی لدا په نور کې چما پوری سو کو خان داګه په زور ادا خبرې کیله چې ما پوری سو ښه شي خو خان بی. ډېر خا خو دی ډېرکانته خووي دی چې دا و چې ما پرور چا او خاندلی بیا د دی په یان هم بجې ګورو استاد په شانت الله دی ووبخي خو خلله او خو دی خلاص نه سکولې خبرې کولی دا او خلکو بسست په چاار وي په خاندګ هغه قا کولي دي خبرې ټولېسممي مي دی او خلک ک چې یور نوواغ لا وي می را اوس استادې جوړړه دی لاشا پلاري په تاسو با ډېر استیاد ان کې درې درې خبرې خواږې خواږې ترنی درېنجي دا الفااز دا د خلکو خواښي دا سپکې خبرې دا د خلکو پهې نو دا او خیاران خلک نهخواي نن سبا خلکته دی د هغوی او خیارانې د دنیا به بابت کې دا خبره پیژې چې دا کوم استاز پوټښله دی او کوم پوچله نه دی چې کوم استاد درې درې خبرې دي که نه یاره پلان کې خبرې او خبرې اونی خبرېدي او داسې د نه اوس نه چې فنو احتاحیاد کوي خپله جو به هم کله دهوم فلا ده دېجې د لا س په ټیرر خلک دو زخته دي تېر خلک پهسطته دي تو زخته نو احتاحیاط په کې په کار دی خیر دی لا دغه کې رالو ال ک ک وور نه ک رالی ط او خو نهغیرل بهدي ارمان چې بې ک دغل ته کې الاوه چې کمدونو د پوچ خولي نهپ کولي نه سپکو خبرونه همز ان نه ت لد دی مستدري مصد د وزه کاکسېري د ځای نه رو چې کمو د ان او دا نه ک کويته همې غې دا همز ددي منقوش به نه ده که نه د منقوش بهاض نقش یو قسم ده واجب ف دویم نه وااجل ک او در د جواز د واجه نو جواز چا کوم ځای کې چې یو ځای د په کې واجه بول ش وي واجه بول ش پتح چا چې کم نهرو فحال اوتلل وااجي وي یع د همزیې داند باې کاسترل او پحال ست سرري وااج دو, دو ماغري چپای کی کثرلوس ترسوی واجب او درېږي چې واجب شي امره چې تو کثراب کی چې کم درو پتا به کی واجب یي هغه بس ار هغه ځای کی چې دا حمزه دا انا په داسې ځای کی واقع شه وغونه چې په تاویل د مصدر تر صف مفرد واقع کید څه شی واقع کید بس قرض شو لريه کله که تاویل د مصدر دینه کیدلې شو یعنی قائم مقام د چاو مصدر ای مکان چا کردغه جملې له تمصدر جوړ کینو بالکل سروانه بږي نه <تصفح> بیا برابر خبره دا کاغه په تاویل له مصدر سره مبتدا شېږي واقع کې شي یا په تاویل لک عین دي انک قائمن ف عین دي انک فاعل یا په تاویل چا سره مصدر سره فاعل شېږي واقع کې شي واقع کې شي فاعل یا په تاویل له مصدر سره نائب فاعل شېږي واقعی کی وړه یاره یا بتاول له چا سره مصدر سره هغه کمنو مفول به سکی واقعی کی مفول به سکی واقعی کی یا بتاول له مصدر سره چې کمنو په مقام د خبر کی وی په مقام څه کی خبر کی وی یا بتاول له مصدر سره خبر د افال ناقصوی خبر <باردشاوی> د چا <يابا> وي یا بهطویل د مزدر سره تابع او د منصوبي تابع د چا یعنی مخکې منصوب دی او دا هغې سوواقع تابع که صفتې کار شي تا ووي یا بهطویل د مزدر سره مزاف ل شي شي یا تابع د مجرور شي واقع شي تابع د چا مجرور یا په خپله مجرور وواقع شي دا لکه بیا نلهول حق مړه خو لکه لاډ لا چې بس لکه بهطویل د منظر تهشی شو شي ته ش پاتېشي په کې پات پو شي چې مفت شي خبر شي ف شي مپول پې شي خبر د پاارې ناخې سو شي خبر خبر باندې پو شوشي که نه مزافون شي طبع د منصوف شي تابع د مجروب شي خودې شي ماجررو شي یا لکه کله <سؤال> که چې سشي <سؤال> سشي دا غځای کې بچی کم دنو په هالوسترول شي ستینه ای لا واج سدنیو کې کسرا ورکو ورس ته بو وي وا حمزه ان نفتح لسد مسدری حمزه د حمزه د انا مفتوخ وا لصد دی مزدری چه کل دا قائم شی بزای د مزدر باننی لصد دی مزدری مزددها پو وقت دا قائم که دلو دا مزدر کی بزای دا دی باندې پو مقام دا دی انبانی مزدر قائمی دلی شی وفی سوا زا ککسیری او د دین علاوه چه کمدنو تا کسرا ورکوا دا دین علاوه سور کوا کسرا ورکوا دا شو ورپسی موازی دا کسری زکر کئی خوز ظالم